Takže 13. kapitola Evangelia Matouše a tam je, jsou podobenství o Božím království a jejich sedm. A mezi těma podobenstvími, tak jak je Ježíš říká, tak mezi něma mluví Ježíš o tom, že proč mluví v podobenství, s účetníkmi mluví e, e, o tom, proč k zástupu mluví v podobenstvích, proč učedníkům ty podobenství vykládá. A 13.14 je napsané, potom jak řekl podobenství o rosevači proto k ním mluvím v podobenstvích, protože hlí, hledice nevidí a e, naslouchají, e, neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izajovášové proroctví, které říká, v skutku budou slyšet a jistě nepochopí, budou ustavičně hledet, ale určitě neuvidí. Neboť srdce tohoto lidu uši ušima začali slyšet, stěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravil. Takže vidíte, vidíte, kde je uzdravení? za jakou dlouhou řeči a s jakými věcmi, vidíte, vidíte, věděli byste z tohto místa vidět, že co je důvod, proč uh, se mluví o, o uzdravení, proč se modlí za uzdravení a proč lidé nejsou uzdravení, proč Ježíš neuzdraví. Protože nechápou a proč nechápou, protože hoci se dívají, hoci poslouchají, hoci uh, slyší, slovo Boží, z kterého přijde víra, tak se nevědí obrátit, nevědí prostě učinit takový obrat v sobě, obrat pochopení, alebo Bible říká, že dokonce stěží, chápou. To znamená, že když to jde těžko, těžko, tak výsledek není, není ten, který je očekávaný. To znamená, v žádném případě nemůžeme říct jen hlavně, ať to nějak jde. Či už lehko nebo těžko, jen hlavně jde. Ale když Ježíš říká, že pokud někdo těžko chápe, to znamená jen tak, tak to chápe. Jen tak, tak to chápe. Sice to chápe, ale je v tom strašně moc neistoty, je v tom strašně moc prostě energie, že sice on to pochopil, jo, že jak, jak, jak s tím má nakládat, ale kým to pochopil, se tak vyčerpal, že už s tím nemůže nakládat, protože je tak vyčerpaný a unavený, že, že dále, dále z toho výsledek nebude. Takže říká, chápou a nemůžou se obrátit, aby se mě uzdravil. Teda, aby se naplnilo... Chápete to, že izajášové proroctví, které se bude naplňovat v době Ježíše, je takové, že kvůli tomuto nepochopení lidé nebudou uzdraveni. A to, i, i se na to děje, aby se naplnilo proroctví a tam je ten výraz plerun, čiže naplnit míru nebo vyplnit mezeru. To znamená, že víte, že Ježíš je prorokován, jeho život, všechno, všechny ty mezery a míry, které měl naplnit, tak to bylo dopředu naplánováno, prorokováno. A Ježíš šel a prorokoval a naplňoval tyto věci. A jeden den strávil na lodi a zástupy byly na břehu, a toto se všechno stalo na to, aby Ana Plärun, aby bylo naplněno míra, aby byla vyplněna ta mezera, že na to se to děje, protože je napsané, že bude k ním mluvit v podobenství. To znamená, celé to bylo naplněno, zaranžováno u Galilejského jezera, takovýto jeden, jeden uh, uh, den, kdy Ježíš mluvil takové podobenství o Božím království, sedm nejdůležitějších podobenství řekl, a vystříhl takové podobenství z toho portfolia všeho, co věděl říci. Když se podíval na zástupy, pamatujete si, že jsme mluvili o kožicích, že se podíval na farizeje a řekl jim podobenství jako odpověď na jejich světonázor, na jejich vidění, aby změnil jejich pochopení a vidění. Pamatujete si, že jsme o tom mluvili? Tak si představte, že se postavil na tu loďku, tak se podíval na ty zástupy, teď věděl, že, že dneska se jde naplnit. Víte, že on to věděl že nalistovali Zaiáše v Nazaretu a řekli, že dnes se naplnilo toto slovo ve vašich uších. Tak toto, když řekl těch sedm podobenství, tak to se naplnilo u Galilejského jezera, když ty zástupy se zhromaždili. A když se na nich podíval, tak věděl, že má říci podobenství. Věděl, že má říci podobenství o Božím království a věděl, že má takové podobenství říci o Božím království, aby tomu nikdo nerozuměl. A a je řekl, protože tam vidíme, že za po oni řekli, začali jim ho vykládat a oni ho požádali o to, aby jim ho vyložil. Maximálně učedníci věděli, že mluví v podobenství a že nikdo tomu nerozumí a maximálně přišli za ním a mu to e, řekli. Víte si to představit, jste na ně podíval a řekli jim podobenství e, e, taková, že, že, aby tomu nerozuměla. To znamená, ne tak nekvalitní, ale tak silná, tak, tak e, zrejma, jasná z božího pohledu, že lidé, když to viděli a slyšeli, tak ty podobenství jsou tak silná, že, že každý, kdo je slyší, každý, kdo je, kdo je vidí, tak prostě týmito podobenstvami konfrontovaný je usvědčován, že má e, přitlustlé srdce k pochopení. Tehdy se to mělo naplnit, dneska už ne. Čiže ty podobenství jsou extrémně silná. To znamená, že e, porozumením, zabývaní se těmi podobenstvami, porozumením těmto podobenstvím se začneš extrémně měnit k lepšímu tvoj zdravotní duchovní stav. Začne hubnout tvoje srdce. Nejsem si jistý, že budeš mít menší váhu, ale e, tvoje srdce začne hubnout, začne se lépe cítit Začneš, začneš z toho pochopení e, být uzdravován zevnitř, slyšíš <laughs> Zevnitř e, na základě jonej e, pochopení podobenství ještě e, poslal svatého ducha Ježíš řekl, že ten vás uvede do každé pravdy všechno vám připomene čiže bude, bude sedit že bude znovu opakovat tyto podobenství a bude uvádět lidi e, do pravdy, bude jim Pomáhat tomu porozumět. Těch podobenství Boží království je sedm. Sedm je číslo plnosti. Když do dobré míry to uchopíme, tak sedmička je číslo plnosti. Když bychom to velice podrobně se zabývali, že proč je sedmička číslo plnosti, tak se dostaneme k gematrii, k náuce o symbolice čísel. A jsme to přehnali, tak se až do kabaly dostaneme a tam se dostat prostě nechceme, že? Takže stačí, že víme, že sedmička je číslo uh, plnosti, když je něco sedm, to je full house, to je prostě, uh, uh, vyznačuje to, že to stačí, že to je dost. Proto je sedm podobenství o Božím království a ty, jak jsou svatým duchem zařazený v té 13. kapitole, tak je nejdřív jedno o to úplně základný, že? Potom jsou které podobenství? Pokračujte vy, já si trochu oddychnu. A které je druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé. Podobenství o Božím království jsou tyto. Horčičné zrno, dobře, tak, tak skáčme, skáčme. Skáčme! Takže horčičné zrno je druhé. Rozsevač je horčičné zrno. Kvás. Síť. Plevel. Jak ten, áno, Plevel a zrno, zase to do jedného pole. No. Vielleicht nicht. So? To ty, že Přiblížovali se k zástupě a on jim říkal podobenství. Teda... Dobře, e, vyskočili jsme z matouše z 13. kapitoly. já jen si chci ověřit, lebo neznám Biblii až tak dobře, že či tyto podobenství e, e, od či jsou v Božím království. Takže o ztraceném minci. Pravím vám, že tak budem v nebi větší radost... No, no, no, no. Fanny ten člověk přijímá hříšníky, je toto podobenství. Čiže jsou to podobenství, ale já tam nevidím, že je o Božím království nikde. Nechci se pomýlit, možná jo, ale asi ne, je to o ty Olivie. Ani o márnotratném synovi, to asi nebude o Božím království, podobenství. <gled> Dobře, dobře, dobře, Tál jsem se, určitě na podobenství jsem se ptal, to se zhodneme, ale myslím si, že na podobenství o Božím království. Takže vidíte, že budu opakovat, nelení se mi to je. Podobenství o Božím království je jich sedm. Je to číslo plnosti, tak jich nemůže být osm nebo devět, když sedm je dost. První podobenství, největší podobenství, nejslavnější podobenství o Božím království a dokonce mezi všemi podobenstvími, jedno z nejslavnějších podobenství je podobenství o rozsévači. To je první. A potom, když jich je sedm, tak jich už musí být jenom šest a v tý 13. kapitoly Matouše máme sedm. Jedno, tři a tři. Čiže druhé je o poli, do kterého rozesel člověk dobré, Uh, semeno a i uh, plevel, tam někdo rozesel. To je druhé podobenství o poli s dobrým semenem a s plevelem. Třetí podobenství je o horčičném zrnu. Čtvrtý podobenství je o kvasu. Páté podobenství je o pokladu. Šesté o perle a sedmé o vlečné síti. A toto první podobenství mluví vyšel rozsevač A rosevač roseval semeno. Víme, kdo je rozsevač. Ježíš to podobenství vykládal učedníkům. Čiže když mluvíme, že jich je sedm, a když mluvíme, že Boží království je živé a Boží slovo je živé, to jsme mluvili aj na biblické škole, tak to prostě nějakým způsobem celé obsáhne Boží království. Obsáhne to něco. Život. Když je živé, tak se to týká života. Tak jsme na minulém zhromážení mluvili o tom, že sedm podobenství o Božím království je proto, aby člověk v případě, že tomu porozumí, v případě, že ne, tak se může dít cokoliv. Ale v případě, že tomu porozumí, tak například objeví, jakým způsobem on vešel do Božího království. Jakým způsobem on vešel a jakým způsobem vešlo Boží království do jeho života a jakým způsobem Bůh s ním jedná. No? Či, je, či byl on hledačem Božího království, nebo, nebo uh, jeho našlo Boží království. To je obrovsky důležité. Tím poznáš sebe, svůj charakter, tím poznáš svůj osud, tím poznáš svůj životní styl. Že či si ty či, či si vešel náhodou do Božího království, anebo či si hledal. O toho se odvíjí tvůj osud. Víš, když se staneš křesťanem a potom si křesťanem za pět, za deset let, tak podle toho, jak se ti stalo Boží království, se dá odhadovat, v jakém, v jakém si stavu. Víte, když je někdo hledačem Božího království a ho nalezne a deset let v něm žije, to je něco úplně jiného, jako když nehledal Boží království a ho jako vlečná síť zastihlo Boží království. Ale pokud prostě ho zastihlo jako vlečná síť a on to zjevení drží, že jaká je to milost, pokud si jeden křesťan uvědomuje, že ty jo, já jsem v Božím království úplnou náhodou, to se mnou nic nemá společného, tak má výhodu v tom, jak si to uvědomuje, že jaká obrovská milost se mu stala z toho plyne vděčnost a z, toh, z tohto zjevení vděčnosti a milosti se drží Božího království. V případě, že někdo věděl, že on hledal jak tu perlu Boží království v, v životě, že, že mu přešlo x perál e, před tím rukama, a potom našel Boží království, tak ví, že takhle nemůže přistupovat k pánovi, že on je prostě hledačem a že asi Bůh má nějaký jiný plán s jeho životem, proč takhle vešel do Božího království a jak se bude dále odvíjet jeho život. Proto Ježíš mluvil v podobenstvích, lebo mluvil o Božím království v souvislosti s životem člověka, aby člověk pochopil svůj život, aby porozuměl tomu, co žije, aby porozuměl tomu, jakým způsobem jde život, k němu z toho, co Ježíš mluví. Mluvili jsme o tom, že Ježíš mluvil v podobenstvích a že když mluvil, tak lidé vyseli na jeho rtech, protože byli užasnutí, protože šel od něho život. Když by Bůh dal takovýchto služebníků a rozesel ich do celého světa, rozesel ich do celého světa, na, který mluví tak, že, na jeho, že když mluví, tak se dá vyset na jeho rtech. A i v Božím království, v církvi je strašně hodně kazatelů, ale ne všechny jsou takoví, že když mluví, tak vysíš na jeho rtech z toho, co mluví. A mluvíme, mluvíme o tom, že kazatelé by se měli podobat Ježíši, ne? Komu jinému by se měli podobat, tak by se mu měli podobat. Tak vidíme, že v první ráde kázal Boží slovo. To znamená, že když je kazatel, tak kazatel je v první řádě kazatelný, tak kázatel v první řadě, když káže, by měl si uvědomit, že káže a že nejlepší na tom kázání by mělo být, že káže. Že? <laughs> jako můžou být i jiné věci dobré na tom kázání, a i ten kázatel může být dobrý, ale to není až tak důležité, může dobře vypadat, ale nejdůležitější je, aby dobře kázal a jedno z měřítek, či dobré káže, s čím se to dá posoudit, co říká lidem Svatý Duch v Biblii, že když Ježíš kázal, tak to má svoje charakteristiky. Lidé vyseli na jeho, na jeho rtek. Co to znamená? To znamená, že jich to strašně moc přitahovalo. Strašně moc to, jich to přijde. Strašně dobře se cítili u toho, když Ježíš mluvil. Mím bylo všechno jedno. O čem mluví, jak dlouho mluví, co jim říká, jak to na ně působí. Všechno bylo jedno, lebo vyseli na jehortech. Další charakteristika je, že když Ježíš mluvil, tak říkali, že on mluví, že v tom je moc. V tom je moc. To je mocná řeč. Tak mluvil, že byli normálně úžasnutí, vytržení. Že, že, že, že, že, že, že jeden do druhého drgá, že to, si to slyšel někdy? No není to mocné, no není to úžasné, no není to radostné, ne, no řekni mi, když jsi ho teď slyšel, není ti dobře, teď když mluví, není ti dobře? Podívej se, s jakou lehkostí mluví. Podívej se, o čem uh, uh, mluví. To není takové, že, že moc je v tom, že mluví něco, co jsem v životě neslyšel. On mluví prostě věci, které jsem aj slyšel a které prostě jsem slyšel přesně tak, dokonce lépe řečené jako on. On to říká tak, že prostě uh, ani možno nelépe jako někdo jiný, ale prostě když to poslouchám, tak se mi to chce poslouchat, chce se mi žít. No, no zajímavý, ne? Byla v tom moc... Do úžasu se z toho lidé dostávali, vyseli na jeho rtech, a teď, když byla z toho moc, uzdravovalo to lidi, měli z toho radost, cítili se prostě dobře, cítili se přijatí, té nemluvě cítili lásku například, cítili naději do života. Jak chce se mi žít? Cítili budoucnost, cítili, cítili obnovení. A já nevím, co všechno, aby mohli dlouho mluvit o tom, že co všechno cítili a prožívali, když Ježíš mluvil. Musela to být obrovská síla. Že kam jdeš? Kam jdeš? Ježíše jdu poslouchat. Ježíše jdu poslouchat. Do zhromáždení jdu. Nahoru vystverám se tam nahoru a tam budu sedět a budu poslouchat. Sem tam poslouchali, sem tam prostě nějaká divná ryba k ním přišla do ruku. že yes. <coughs> To znamená, že řekl sedm podobenství o Božím království, řekl podobenství o Rosevači a řekli, že rosevač, je Bůh a ten rozséva semeno a to je největší podobenství, to znamená, že když Boží slovo je živé, asi jsem se dostal tím, že Boží slovo živé, to znamená, že prostě, když Ježíš mluvil, všem se chtělo žít více, jako když nemluvil. Nevím už, jak to mám vysvětlit, prostě když Ježíš mluvil, tak, uh, tak fungoval život. Když Ježíš mluvil, jako kdyby svítila elektrina prostě šla. Když Ježíš nemluvil, je jako kdyby vyplý elektrinu. A Ježíš tady vysvěděl, že moje slova jsou a život. Mluvím a a život. Takže Ježíš se postavil do loďky a začal. Vyšel rozsévač. A rozséval semeno. A když to někdo mluvil bez ducha, bez života, řekl, ty koks, jsou zase, to, zase. A nuda brutální a jako kdyby prostě pilníkem někomu mozek pílil že ty jo vybral si rozsevače, kdyby aspoň ně, něco, co jsem neznal nebo zapomenul, ale on prostě rozsevače uh, uh, uh, uh, vybral. Utrpení. <laughs> Strašný. Ale Ježíš, prostě když mluvil, tak jim bylo úplně jedno, o čem, o čem mluvil, lebo řekl, moje slova jsou duch a život. Řekl o rozsevači. A slovo Boží je živé. A sedm podobenství kompletně tak, jak uh, uh, je v písmu, tak že je živé, tak prostě narostlo, jako když tělo naroste, to je zvláštně, jak tělo roste. Že, že, že, co ti, víš, co ti narostlo dříve? Oči či nos? Či mozek, či ruky? Ani neví, že? Lidé to zkoumají, že, že, že je taková knížka, si to pamatují. Které měsíci co se vyvíjí, jo? Že ten plot už má, už má prostě, srdíčko mu bije, teď te, te se mu tvoří ledviny, potom se mu kůže tvoří, nechty, vlasy, zuby, v každém, v každém stádiu, uh, co? A potom prostě vypadne na svět <laughs> člověk Uh, celý. Homo stvikus. <laughs> Má všechno a uh, roste dále, že? Proč roste dále? Proč roste dále? No, protože chce růst dále. Řekl, ještě jsem neskončil. Vyběhne ven a ještě jsem neskončil. A to že si neskončil? A jak si to představuješ? Tak a v jakém si stádiu? Říká, ještě jsem jen začal. Začátek byl dobrý. Teď jsem rostl sem v mámě, teď jdu sám. A pomáhá si, lebo mu to nejde samému, tak si pomáhá zase s nějakými vnitřními tekutinami, že jo? Až kým se nakonec osamostatní a prostě mám v ruce klobásu a, <laughs> a roste. Takže ty podobenství, boží slovo roste, boží království roste, to znamená, že jsou fantastický v tom, jak jsou seřazený. Čiže první je, že první, druhé, třetí a čtvrtý jsou o tom, že Boží království přichází k člověku. A to první je ještě odděleno od těch dalších šesti, protože je, že, víte, jak začíná Boží království? Výšel To Toto řekl Ježíš. Janovi, když psal Evangelium Jana, to bylo úplně jasné. Říká, na počátku bylo slovo. Výšel rozsevač. Rozsévač je Bůh. To slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Evangelium Jana. Ale toto sformuloval Ján dávno potom, jako v Matoušovi Ježíš řekl podobenství o Rosevačovi a vyložil: Rosevač je Bůh a semeno, které Roseva je Boží slovo. Na počátku byl Bůh, bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To slovo se stalo tělem. Čiže podobenství o Rosevači je v první řadě, o Ježíši, o Bohu a o tom, že Ježíš přišel na zem, ale samozřejmě o zasevaní Božího slova a když my z našeho pohledu se na to díváme, tak musíme vidět první věc, nejdůležitější věc, že to od Boha přišlo k vůli Boží vůli, Boží království. Boží království nepřišlo do našich životů z této potřeby, že my jsme to chtěli. Že ráno jsem se zbudil, co to dneska potřebuje? Maslo, cukr, heru a Boží království. A teď si začal na tom pracovat, aby si to prostě získal do svého života. Na papírku napsané a, a získával si to. Ne, Boží království přišlo do našich e, životů. První vrosévač vyšel a dal Boží slovo. A e, to Boží slovo je tady na zemi a podívejte se za to, že je tady na zemi. Tak se děje, víte, jakou má toto moc, co držím v ruce, obrovskou. obrovskou. Všichni zlí lidé. Lebo hned druhé podobenství je, že na to pole rozjeva Satan, Satan rozjeva svoje semeno. A Ježíš to vykládá, že to semeno, že to jsou prostě zlí lidé. A hoď jsou dějiny plné toho, že na tom poli prostě je pšeničné zrno i, i Satanovo semeno tak aj tak má Boží slovo takovou moc, že Boží království převládá. Teda druhé, třetí a čtvrté podobenství jsou o tom, že zase Boží království je připodobněno, že do pole je rozsete dobré a zlé semeno. A ženci se diví, že to, kdo tam rozesel, vždyť hospodář psenici pšenici rozesel na pole, Co tam co dělá plevel, Potom je třetí podobenství o horčičném zrnu, že má potenciál Boží království, že je jako horčičné zrno ve svém původu na začátku. Semeno Božího království není horčičné zrno. Semeno Božího království je semeno Božího království. Semeno Božího království je v začátku přirovnáno k horčičnému zrnu, a když vyroste, tak obrovskému stromu. Vygooglíte doma Sekvoj. Jo? Strom, obrovský strom není prostě ten největší v tvý zahradě, ale obrovský strom je obrovský strom. Obrovský strom. To znamená, že jsem včera, či kdy, především v Brně říkal, jo? jehličnany mají svoje semínka v šiškách, jak se šišky říkají česky? Výborně, takže v šiškách. Limba, limbové oříčky jsou tak velké, to znamená, že e, velké. Oproti e, běžným e, semenům jehličnanů jsou limbové oříčky velké. A potom je jehličnána, nebo se může mezi ně zařadit strom sekvoje. A ta má prostě úplně běžný, maličký semínko, takové maličky, ale prostě 100 metrů v pohode sekvoje doroste. A když naše stromy jsou v dospělosti, tak sekvoje, když uh, mají 80-100 let a sekvoje, když má 150 let, tak to je teenager ještě ale je už větší jako naše největší stromy a potom ještě do solidní výšky 100 metrů doroste. Tak na, uh, uh, se, se podívejte, Víte, tak, když se kácí náš strom, tak se takový výrez udělá a strom se skácí. Jo? Tak ten výrez, který se udělá do sekvoje, když se kácí sekvoje, tak je tak velký, že tam leží celý ten rubec, to si najdete na internetu. Tak velký je to, gigantický strom. Tak takové je Boží království. A zase to podobenství mluví o tom, že je jako horčičné zrno, ale potom, potom, po zasetí, vyroste v obrovitánský strom. A potom je tam kvás, že e, když se do něčeho zapojí Boží království, tak e, o čem je to podobenství? Že potom to má smysl. Potom to má smysl. Potom ta mouka má smysl, když je v ní kvás. Když není kvás, tak je to co? Maces. Nekvášený chleb. A nekvašený chleb, jeho charakteristika je jaká? Nekvašený chleb je hnusný. <laughs> A proč je hnusný? Protože je nekvásený. Nekvásený. A? Hm? Ježíš říká, že s Božím královstvím je to tak, jako když žena do tří měrek mouky rozmnoží kvás. To znamená, že horčičné zrno a velké Boží království, rosevač, pole, do kterého je roseto, to, rose to, semeno dobré i zlé, a kvás. To jsou podobenství, že přichází někam Boží království. Že někam přichází Boží království. A potom jsou tři kdy uh, někdo hledá Boží království. To znamená, že Boží království je připodobněno pokladu, který hledá někdo našel. Perly, které někdo hledá, anebo ryby, které někdo hledá, a používá na to technologii vlečnou síť, anebo je někdo jako ryba hledaný. Podle toho... Uh, na, uh, co se zaměříš v tom podobenství, anebo co ti chce Svatý Duch ním říci? Lebo jedním podobenstvím může Svatý Duch dvěm lidem říci dvě různé věci. Horší je, když Svatý Duch dvěm lidem říká tu samou věc a každý chápe úplně něco jiného. Jsou dva lidé. Řekne se jedno podobenství. V případě, že Svatý Duch chce oběma dvěma říci to samé, a přitom jenom jeden chápe to, co chce svatý duch říci, tak potom, ak jsou dva, tak ten druhý to nechápe. Existuje i takové, že jedným podobenstvím jednu věc říká svatý duch dvěm lidem. Z těch dvou lidí chápe, co chce svatý duch říci, nikdo. A u toho jeden něco chápe, ale není to to, co Svatý Duch říká, druhý taky něco chápe, úplně jiné, jak to, co chápe ten první, ale taky to Svatý Duch neříká. Tohoto člověk je schopen. A dokonce i u pěti, u deseti lidí, u dvaceti lidí. A i u sto lidí. Velké schopnosti má člověk, velké. <laughs> ale když je to tak, že jde podobenství, a v tom podobenství jde nějaké porozumění, zjevení, a člověk tomu nechápe. Bible nás učí, že ten člověk má tučné srdce, těžkopádne k pochopení. Myslím si, že Bible je celkem taková korektní ve své mluvy. Nenadává. Ale nezavádí. To znamená, že, že poukazuje na problém obezity. To Ježíš, říká, že, že proto, že nechápou, a teď ukazuje důvod. Ne? Že to Satan za to může, ale nechápou, protože mají. Uh, uh, tučné srdce jsou ve stavu, že těžko chápou. To říká písmu, jo, těžko chápe. To se nepoužívá, lidé mají různé zkrácené formy, jako někomu říci, a výrazy, <laughs> když těžko chápe. Rozumíš? nepodívej se na někoho a neřekneš mu, že ty poslouchej. Ty máš tu tlusté srdce. <laughs> Ty těžko, ty, ty, ty, alebo že ty, ty, já vidím, že ty těžko chápeš. To nikdo nikomu neříká, že a už vůbec ne, křesťan, lebo. To, to by každý aj, aj s srdcem pochopil, co mu ty chce říct. A to se nás netíká. Vidím, jaký jsme všichni štíhlí. Štíhli srdcem. Blahoslavení štíhlí srdcem, lebo oni pochopí Boží království. Znáte to blahoslavenství? Teda, tedy... Uh, není šťastnějšího člověka, jako když mu Svatý Duch zjeví, že něco je v jeho životě zlé. Víte, jaká radost ho naplní. Říká, svatý duchu, to by mi nikdo neřekl tak pěkně jak ty. Nikdo, nikdo. A jak si mi to tak plně řekl, jakože tak dostatečně, že úplně přesně vím, že jak to je. To je jedno z největších štěstí, vážně, a posunů, když člověk pochopí, že nechápe. Učeníci byli šťastní. Ty přišli za Ježíšem a řekli, že pane, chceme ti říct si prostě super věc, my to nechápeme. A byli šťastní, byli šťastní prostě, že, že konečně jsme na svém, konečně jsme v pravdě, ve světle. Jsme pochopili, že nechápeme. Někteří lidé toto nikdy nepochopí. Já mám pochopit, že nechápem. Já chápem předtím, jak vůbec je co pochopit. Ne? Víte, jak lidé normálně vycházejí z čeho? Řeknu, tak posluchy, budeš se učit, ale to my děláme na tomto světě jen tak, že se učíme. My vlastně víme, že máme chápat vždy všechno ne? Žádná mama neřekne, víte co, to je moje dítě, ale nezlobte se na něho, že dělá něco špatně, zlé. On to ještě nechápe, jsme v procesu učení. Ne. Čí má pět let a něco dělá zle, nebo deset let, nebo patnáct, vždy se za něho stydíš, že se nechová tak, jak se má chovat, ne? Jsem ti říkal, ne. Čiže ne, že už si to měl vědět a nevíš to, ale v podstatě na nás je vyvíjený tlak, že my už od narození bychom měli všechno vědět, ne? My jen tak hrajeme, že nikdo učený z nebe nepadnul, ale v podstatě všichni. No, to je společensky neakceptovatelné, že něco nevíš. Jak nevíš? A jak jsi křesťan, tak kamaráde, takový luxus, že nevím, nebo že něco si udělal zle. Jak křesťan zle něco si udělal? Ty nemůžeš nic zle udělat na to, aby si něco chápal zle, ne? Tak to znáte, se ti někdo zeptá, že chápeš? <laughs> nejsi blůbec přece, aby si řekli, že ne, nechápu, ne? Ale jsou některý takový chrabří odvážlivci, kteří řeknou, že, že chápeš a oni udělají. A ten, který vyžadoval pochopení, vysvětlí druhýkrát. A už uznajte na druhýkrát, už nikdo nemůže říct, že nechápe. Že? To je prostě na na druhýkrát. Ale chci vám říct, že realita je taková, že je na desátýkrát. Že něco například si, to si já myslím, jo? Sorry, ale myslím si to. Že tak, jak tu každý sedíme, tak některé věci nám byly aj desetkrát v životě řečeny, aj tak ich ještě nechápeme. A sami přemýšlejte... Uh, rekord ve vašem životě, kolikrát jste přiznali, že něco nechápete. Na které úrovni? Normálně běžný uh, charakterní borci se pohybují jeden až dvakrát. Promiň, já to nechápu. V škole, ne? Studenti, jak nechápete, tak se něco zeptejte, se zeptá učitel student. Kdo se zeptá? Se přihlásí někdo, že já ja nechápu? <laughs> se nikdo ne, všichni chápeme, ne? Teda, teda uh, Ježíš ježíš říká, že uh, já, to, já to kvůli tomuto uh, vůbec říkám, aby každý si uvědomil, že aby nechápe. Největší tragédie je, když někdo o něčem začne mluvit poprvé a kdo to poslouchá hned, to mu chápe. V případě, že nemá zjevení, jo, tak tehdy to tragédie není, ale kdyby, by ho vzal. No, kde by člověk na poprvé vzal zjevení, že? A jsou takový, ne? Učitel začne mluvit a student říká: uh, Víte co? <laughs> Nemusíte. Já hned, jak jste začal, v půlce větu už jsem věděl, co chcete říct. <laughs> Měl jsem spolužák, ale ten byl prostě genius. To byl brutální genius. Poslouchejte, on byl, on byl můj spolužák a on mi z Apoštola Pavla připomínal. Vážně. Jako, ale on, on nebyl znovu zrozený křesťan, jo? on byl prostě genius. A, a, a, a, když šel na zkoušku a když mu položil e, profesor otázku, tak on vždy začal odpovět takhle. Pane profesore, to máte takto. Pane profesoru, to máte takto a potom, když vám řeknu, jak to je, tak bychom se vás chtěl něco zeptat. Vážně, takhle, takhle, takhle začínám. Vždy udělal zkoušku. Borec, absolutný. Když jsme šli společně na zkoušku, tak byl zešit a tam byly datumy, kdy si se mohl připravi, přihlásit na zkoušku. Běžně spolužíci, když viděli, že on je přihlásený na termín, tak nechtěli s nimi být na zkoušku. Nechtěli se s ním ani potkat po zkušenosti před uh, tím kabinetem, kde se zkoušelo, lebo on taky něco nevěděl, ne? a taky se ještě předtím učil, a sen tam měl potřebu se spolužáka zeptat něco. <laughs> a když se. Na... Rozumíš, že já... my jsme všechnu silu nabrali, že jdeme odpovídat a že jsme připraveni, on takové otázky položil. <laughs> Že ti bylo jasné, že, že co víš, kolik víš, tak nechtěl jít nikdo s ním. <laughs> <laughs> Na skoušky, no. Strašně by mě zajímalo, co je s ním teď, no, ale nevím, nemám se to jak prostě doviděl byl borec. Teda, uh, a to jsou výjimky. Musíš se otestovat, jestli to ty, který prostě a, a, a, a, rozumí. Ví, víte, jak je to požehnání prostě připustit, že, že nechápeš? A mimo jiného je tam šance, že pochopíš, když se budeš tím dále zabývat. Tam, tam, kde jsou zkoušený lidé, většinou na vysokých škole, kde to berou vážně, tam prostě uh, nalákají ty studenty do stavu, že musí prostě dojít k tomu, že nechápou. Tam to běžně začíjete, jo. V životě lidé dokážou proplavovat životem tak, že nejde o to, či chápou, či ne. Normálně prostě jdou životem. A zkoušky, které jim život dává a ukazuje, že nechápou, tak prostě vědí tak elegantně, že projít, že je to katastrofa, ale vypadá to jako vítězství. <laughs> <laughs> Vůbec nerozumí, co se děje, ty lidé, ale tváří se jako, že přesně vědí, že proč prostě se to stalo, a on prostě tak, jsou vypustěni do života, že choť můj synu na cestu a ne, že. Ne, že prostě dáš najevo, že něco nechápeš. Jo? <laughs> Takže jsou tam, jsou tam uh, uh, učetníci. Ježíš řekl, uh, oni absolutně věděli, byli upřímní k sobě. Ježíš řekl, uh, jim to není dáno, aby se naplnilo proroctví. Řekli, igen, to chápeme prostě, jim to není dáno, aby se naplnilo proroctví. Teda nechápou, je to jasné. Vám je to dáno? lebo vy jste vyvolený od otce. Oni byli upřímní. Jen chápeme, nám je dáno, aby jsme chápali. Jen je tu realita. Oni nechápou, lebo jim to není dáno. My e, e, máme chápat, lebo je nám to dáno, ale nechápeme. Stejně jako oni. Nemohl by si nám to vyložit. A Ježíš říkaj, co? Vy nechápete? To nemyslíte vážně? Zařadzte se mezi ně. <závajte se> Petr, Petr, vídi z lodě. <laughs> Říkám ti, "Vídi z lodě a chod na břeh. <laughs> ne, uh, uh, uh, uh, oni řekli, my nechápeme. A Ježíš řekl, vám je to dáno, abyste pochopili. A začali jim vy, vy, vykládat. A někdy udělala je takovou věc, že si jich zeptal, či chápou aj po výkladu. Učeníci mohli říct že pane, či chápeme na podruhé, pochybuješ o sobě, že jsi dobrý vykladač. A častokrát se stalo, že se jich zeptal, nebo je to v Biblii, že se jich zeptal, či teď rozumíte už, co jsem řekl. A oni řekli, teď už jo. A ak si vzpomněli na ten den, kdy Ježíš říkal, že vykládá podobenství, že mluví v podobenství, aby nechápali, tak možná, možná to vstáhli na sebe. Ale když řekl tyto podobenství tři, tak si všimněte, co je za tým. Čiže je tam o tom poli, je tam o tom kvasu, o horčičném zrnu, 34. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiaše. Otevřu svá ústa v podobenství, vypovím, co bylo skryté od založení světa. Teď rozumějte dobře, co je tu za, za zjevení. Další důvod, proč Ježíš mluvil v podobenstvích, je že vypoví věci, které byly skryté od založení světa. Nějaký člověk může víte, jak toto čís, že hmm. To je bomba. Škoda, že ty skryté věci od stvoření světa se nezachovali, co to říkal. Určitě je řekl, když je to napsané. Ale oni se nezachovali. Zachovali se jen ty podobenství o tom kvásu pravda je taká, že ty podobenství o tom kvasu, o tom rosévači, o tom zrnu, to jsou ty skryté věci, to jsou ty tajemství, které byly vypovězeny poprvé od stvoření světa Ježíšem. My jsme řekli, co to je podobenství, že to je příběh, který není přesně e, tak popsaný, aby bylo identifikováno komu, kdy přesně se to stalo, ale že se to určitě stalo. Všechno to, co Ježíš v těch podobenstvích řekl, se xkrát předtím stalo. Proč je tady napsáno, že v ten den, když řekl podobenství o rosevači, o horčičném zrnu, o tom poli, tak byli vypovězeny Tajemství skryté od počátku světa, protože to řekl Ježíš a on řekl: Moje slova jsou duch a život. Víte z toho porozumět, že jako obrovskou váhu má Boží slovo? Jinak vám chci říci, že z toho, z tohto, co teď říkáme, z toho můžete porozumět, proč lidé nečtou Bibli. Proč se jim nechce. Víte, proč se jim nechce? Protože ten problém je e, asi takový, jako že se mrtvému nechce jezdit na kole. No nemá o tom moc zájem, prostě Necítí to, že, že, že je to super. Lebo na kole je jezdit super, ne? Když si živí. Uh, uh, protože to je takový život, to je taková síla, že kdo je živý a kdo má toto zjevení, tak ví, že, že, že, že proto, že to je svatý duch, protože to je boží slovo a proto, že to se sice stalo předtím, anebo někdo to mohl říct, ale nebyly vypovězeny ty tajemství, jako když to řekl Ježíš, protože on to říkal, důležité je, kdo to říkal, kdy to říkal, komu to říkal a proč to říkal. A všechny tyto důvody uchopil svatý duch a dal to do 13. kapitoly Matouše. A naplnilo se proroctví, že byly vypovězeny tajemství, které nebyly od počátku světa vypovezeny, které když prostě přijdou do srdce člověka a člověk tomu po, porozumí, tak ho prostě uchvátí život. Uchvátí život. To znamená, když to Ježíš řekl, to je něco takového, jako když se vznesl, by se vznesl orel a tebe chytil jako králika, uchvátil tě a vynesl tě do nebes tak pochopením těch věcí, které Ježíš řekl, podobenství, když je řekl, tak takhle tě chytil do svých spár, do svých pazourů život. A když orel chytí králika, tak víte, kdo je vítěz. Tak víte, kdo je v koho moci. A když život chytí člověka, tak víte, kdo je vítěz. A Ježíš to na to řekl, aby tě život chytil jako orel, prostě takhle králík, aby tě schytnul, prostě uchopil a nepustil na věčné věky. A ty tajemství jsou právě ta moc, ta síla, která je v těch podobenstvích. Potom, čiže po těch čtyřech, Podobenstvích Opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. A přistoupili k němu jemu, jeho učeníci a řekli, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. To je zajímavé, že si vybrali podobenství 1, 2, 3, 4 a vybrali si to, to z těch čtyř tohle. To o tom, o tom poli, na které bylo zase dobré semeno i zlé semeno. On jim odpověděl, rozesevač dobrého semena je syn člověka. A pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je zasel, je dňábel. Žen. Je skonání věku a ženci jsou vanděle. Takže uh, se vás zeptám, podle zjevení, podle tajemství zjevené od Boha, kolik semen na světě je zase to, v tom poli světa, podle podobenství? Za A2, za B10, za C tisíc. Správně, jaké? Jedno dobré, jedno zlé. Jedno plevel, jedno pšenice. Kdo jsou ty zase té semena? Co to je? Květák, sekvoje, králiky nebo lidé? Lidé. Jedni jsou od dňabla, jedni jsou od syna Božího. Kdo jsou od syna Božího? Od syna člověka. Odpověď je my. My. Ty, kteří nejsou zase ty od syna člověka, jsou kdo? Abo kým jsou zase ty? Od jábla. Včera v Brně především jsme mluvili o tom, že jste už někomu někdy řekli, že, že člověk je tebe satan zasel. <laughs> Lidé, lidé jdou kázat evangelium, mluví o Boží lásce a tak dále, to je všechno v pořádku, to je všechno v pořádku, ale, ale zkuste někdy použít toto podobenství přikázání evangelia, když vás povede Svatý Duch, je to častokrát prostě hodně, hodně účinný, protože je tam obrovské zjevení a předestření reality. Když to domyslíte, to se nechce ani tobě věřit, který můžeš mít klid, že jsi zase ty synem člověka. Bible říká o nás, že jsme byli přeneseny, přeneseny z království Satana do království milovaného Božího Syna. Kdyby někdo četl Bibli a rozuměl a nebyl znovu zrozený a se ti zeptal, to se tam o mě mluví, že mě Satan zasel? Víš, víš, jak by ti lehce bylo s ním už dále mluvit evangelium? Tak o tobě. Jako, od je můj otec? Si si vymyslel, že tvým je Bůh? Ne, mým byl také. Ale zasel mě do dobrýho pole. Uh, syn člověka. Ženě skonání světu. Jak se tedy sbírá, plevel a pálí v ohni, tak bude při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly i seberov z jeho království všechno pohoršení a ty, kdo činí nepravosti. A hodí je do ohně, ohnivé pece, tam bude plažat skřípaní zubů. Tehdy se spravedlivý rozáří jako slunce a království v království svého otce, Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. To řekli ještě potom, jak řekli, výlož nám to podobenství. To znamená, že tehdy se rozáří a všimněte si, že ženci při skonání věku věmou nejdřív to pohoršení, tu plevel. Tak to bude při skonání věku a do tedy, kým přijde skonání věku, tak stále je skonání věku, protože od příchodu Ježíše a z jsme na konci věku. To znamená, předtím, jak Ježíš vykonal svoje dílo spásy, se toto nedělo. Takhle, jak je to popsano. Od tedy, jak Ježíš přišel, se to děje. To znamená, od Ježíše Krista a od možnosti být Božím dítětem, prostě myslíte si, že andělé Boží v prvém, v druhém, ve třetím, ve čtvrtém, v pátém století, teda v době skonání věku, nerozdělují pšenici od plevele? Když člověk zemře, když zemře uh, uh, syn uh, Boží, Boží dítě, syn člověka a když zemře syn ďábla v prvém, v druhém, v třetím, v 21. století, myslíte si, že nejde každý na svoje místo? Jeden do ohnivé pece, uh, uh, jeden, jeden do uh, království otce. Je to tak nebo to tak není? No jasné, že je to tak. Jasné, že je to tak. Jasné, že Ježíš řekl, teď uvidíte anděle Boží, zestupovat a vystupovat na syna člověka. To znamená, že skonání věku je dokonáno, Ježíš řekl. Tut, od, od toho, jako řekl, daná mi je veškerá moc na nebi, na zemi, už jenom skonávají věky a v této době milosti my pohané jsme měli tu milost obrovskou, že jsme se obrátili, že jsme se znovu zrodili a že jsme byli přeneseni z království temnoty do království Božího milovaného Syna. A čas, který Bůh stvořil, je obrovským požehnáním pro nás. Pro znalce a milovníky pravdy je čas obrovským požehnáním. Proč? Protože kým plyne čas, my můžeme činit pokání, my můžeme porozumět, my se můžeme obrátit, my můžeme zachovat to, k čemu nás Bůh povolal. Halleluja. A uh, nebo mi řekněte, z čeho přijde bázen Boží do života člověka. Najděte, z čeho by mohla přijít bázem Boží do života člověka, a toho, že uh, Boží slovo nám zjevuje, že je ohnivá pec, že je peklo, že je odpadliště uh, uh, odpad dějin a že anděle Boží, věřte tomu, nejsou zkorumpováni. Věřte tomu, že Boží spravedlnost je Boží spravedlnost, že tam se prostě neuplatí do nebe nikdo. Že tam prostě e, se nevyhne trestu nikdo. Věříte tomu? Co si myslíte, že jak v ne na zemi, tak v nebi? Ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne. ne. Víte, jak je v nebi, v je tak, že mnohí, kteří ze země do nebe přišli, se divili. Jak ty v nebi nad něma, co tam hledají vůbec, tak ty ze země, kteří přišli do toho duchovního světa, se divili, jak to funguje. To jsme vážně nečekali. Víte ten Lazar? Víte ten boháč? Ten tam přišel a začal ty světské způsoby, ať to funguje, ať to běží. Však pojď, omoč mi, dej, ať přijde... A tam mu říkají, ne, ne, to, to tady, tu to, to, to nejde. A jakže to nejde? On říká, dobře, tak když to nejde, nějak, nějak, nějak, uh, nějak to budu muset unést, když to nejde, tak aspoň náze k mým někdo ať zajde a řekne. Prostě hned byl chytrý v duchu, na, na, na druhém světě a chtěl tam přenést tu chytrost ze země i tam, a tam mu říkají, že to nejde. On řekl, tak aspoň na zem, kde k mým bratrům nějakého anděle pošlete rychle, že fakt to je pravda. Víte, on řekl, pošlete nějaký anděle, aspoň do mojí rodiny řeknete, že jim odkazují, že fakt je to pravda, jsem v kýbli, jsem v pekle. Ať se tam aspoň bratry nedostanou. Ne? A anděle v klidu jim říkají, ani to nejde. A co tady vlastně Jde vůbec tady něco po Ne. A já si myslím, že je dobře, že nám Bible dává takovýto svědectví, ne? Takže, takže Ježí říká, že hodí je do ohnivého je jezera. Anděle, do ohnivého jezera? Ty lásky to dokážou někoho chytit a hodit do ohnivého jezera? Normálně prostě tisíce lidí takhle budou házet? Nepoznačí je to nějak? Budou to nadále anděle v boží láse chodit. nadále Normálně s láskou Seretlek Beneteket ho chytí a do jezera. <laughs> Ale chvála Bohu za to, že tehdy se spravedlivý rozáří jako slunce v království svého oce. Víte si to představit, jak celá ta bezbožnost pomine Nebude nic zlého. Všechno to bude odstraněno. V královstvím božím prostě úplně zalitý sluncem všechno. Všechno. To znamená, k totální dokonalosti spějeme. Do božího království. To znamená, že teď řeknu prohlášení tohoto dne, když ne tohoto týdne, měsíce, roku, století. <laughs> Poslouchejte velice dobře. Každou vteřinou jsme blíž a blíž k dokonalosti. K momentu, kdy se rozáříme jako slunce v království našeho Otce. Lebo žijeme v skonání věku a andele Boží pracují tak, že Bůh zůstává spravedlivý, oni zůstávají Bohem chránený, podporovaní, v neohrožené moci, dělají ze svojí moci úplně všechno to. Mě nikdo neřekne, že já jsem byl člen speciálního komandu, ať pošle na mne ty andeli. ať jen pošle na mě, že či mě prostě uvrhnul do toho a, a, a, pekla. Absolutně, absolutně. Nikdo ich tam nepozorňuje, že pozor, 200 vysoce specializovaných cvičených džihadistů přichází, pošlete tam angelské posily, že udělají rozvrat. Absolutně ne. Absolutně ne. Ten svět je tak rozdílný od našeho, že není možná žádná slabost korupce, zlyhání. Všechno to prostě funguje tak, že Ježíš říká, že nebe země se pomíne dříve aj ze všemi s komandami speciálními. Ale jeho slovo se nikdy nepomíne. Úplně to tam všechno dokonale funguje. Proto se modlíme, ať se děje na zemi tak, jako v nebi. Amen. A za jak to řekl, kdo má uši na to, ať poslouchá, to znamená, že lidské srdce Božím slovem je e, ovlivněno, uši jsou ovlivněny, a za tím bum, bum, bum. Tři podobenství. O pokladu, o perle a o vlečné síti, anebo jinak pozbuzení, že hledejte Boží království, hledejte Boží království jako poklad, hledejte Boží království jako perlu, hledejte, hledejte to, co se tam dá do něho vytáhnout z toho oceánu, z toho moře světa. Proč? Protože na jiném místě to máme, ne? Hledejte Boží království, pokud je možné ho najít. Víte, jaká je to fascinace života, zabývat se Božím královstvím a kázat Boží slovo, ne? Ne? Ne? Obrátit něco na tomto světě podle Boží vůle a obrátit to skutečně tak, aby to mělo prostě pevnou hodnotu, aby to bylo pevné, aby to bylo jisté aby to bylo jasné, že to pochází z Božího království a že je to na věčné věky součástí Božího království a nikdy prostě to nemůže být změněno, protože je na tom Boží ruka. A první zodpovědnost, kterou má člověk, tak sám za sebe, za to pole, kterým je jeho život a potom za to pole, který je náš život, anebo za to pole, kterým je svět, na to, aby jsme v něm... co? Šli a kázali zvěst Božího království. Proto by bylo dobré, kdyby jsme znali podobenství o Božím království. A potom by bylo dobré, kdyby jsme s nimi operovali a používali. Čiže předtím, jak někdo tě vysměje, že kdo si křesťan a začne ty svoje prostě představy o křesťanství, tak mu řekni něco ti chci říct si. Do toho mu řekni minimálně jedno, dvě, tři podobenství a předtím, jak ho ty myšlenky napadne, že je vypoví, vypoví, tak mu řekni že ale ty tomu nerozumíš vůbec, člověče. Nevím, nevím co budu teď dělat s tebou, Nebo vidím, že tomu prostě nerozumím. Můžu na tebe vložit ruce. A předtím, jak se spamatuje, když prostě někomu řekneš evangelium, do toho mu řekneš jedno, dvě až tři podobenství do toho mu vysvětlí, že má tučné srdce, že ničemu nerozumí. Předtím, jak otevře ústa, něco ti řekne, nějaký skvělý svůj názor, už je tvoje ruka na jeho čele. <laughs> A už se za něho modlíš, aby prostě mu Bůh dal milost, aby tomu všemu porozuměl. A že hned za tím, jak se za něho pomodlíš, mu to znovu všechno vysvětlí. <laughs> Chápeš? A to se ho dotne Boží moc, Úplně ho paralizuješ k tomu, aby prostě ti ty svoje myšlenky neříkal. Aby nestříkal tu tmu do toho světla. Bež, mu, musíš být prostě velice mocný a rychlý. On ti řekne, nevím, co se se mnou děje, ale já nemám názor. Nevím, co se se mnou děje, ale chci tě poslouchat. <laughs> chci věřit, jak ty věříš, chci mysleť, jak však uh, chápete to řekli, Petr, víte, jaký byl pomazaný, se na letnice postavil, na chrámový hoře, teď prostě řekl Evangelium, teď byli normálně bodnutí do srdce tak, že, že chápeš, Petr udělal něco takového, jako kdyby mečem bodnul někoho do srdce, a řekl, tak já teď mluv. <laughs> A oni řekli, že... Byli katany somaj, je ten výraz, jako bodnutí do srdce. A řekli, co máme dělat? Můžové bratři. Petr krautil ty meče. <laughs> ne, co jim Petr řekl? Číňte pokání, že? Byla to otázka na biblické škole, na, na písence. Ne, co řekl P e, e, Petr, nepamatujete si? Co řekl Petr, že mají činit pokání a mají se nechat pokřtít na odpuštění hříchu, že? To znamená, není to úžasné, prostě, když někomu něco řekneš a on řekne, co mám dělat. K tomu, k to, chápete, k tomu musíme dospět. Jsme, jsme členy Božího království, jsme Ježíšovi učednici. to musíš ukopit, uvěřit, že toto zažiješ v životě, že povedeš člověka k Bohu. Že s totálnou důvěrou, z vážností se tě nespíta jenom, že poslouchej, u koho máš pojištění a hypotéku? Ale že s důvěrou se tě zeptá na podstatu života, že teda co mám dělat v životě? Amen? Co mám dělat? Co mám teda dělat v životě? A ty mu ho povedeš k pánovi. Ty mu řekneš přesně, co máš dělat. E, e, řekneš mu přesně, co má dělat. A on to udělá a řekne, ty... Já jsem spasen. Já jsem to udělal a jsem šťastný. Já mám věčný život. Já už nemám ty blbý názory a mě je bez nich dobře. Já jsem se uzdravil. Do mého života, do mé rodiny přišel klid. Já jsem se vysvobodil. Mě ty fobie, strachy přestaly. Vážně, já jsem udělal to, co jsi mi řekl tak potom nesmíš jenom toužit, ale tomu musíš věřit, že ty máš tu schopnost, ne? Si boží dítě, řekni jsem boží dítě. Postav se.